Du år ska lämna stå. Hur är det och använder asur. Vi är ute i vänster och jag att jag alltid är värd för nu? Vem kommer? igen The Galero? Lero. <Well> <laughs> Välkommen, nummer 31. Är 31? Ja Tänk att varenda gång är jag lika frågande ja. det, det, det, känd... det var länge sedan sist ja, Det är bra att du har koll Jag tror det Du avslutar med ett jubileum alltså? Ja Jubileum ja. som är upp och... Ja Vi föll med flaggan i topp Jag pratade med Roger här Vi pratade just om, om Podden här och mm. Att eh, Det var nästan Nej ni vi spelade inte in någonting nu ja, ja vi missade en vecka skrattade till men må vi kombe första grejerna Kanske att vi fick i alla fall lite beröm. Jaså? Ja, så. Av joggandet. Ja, har han lyssnat? Det vet. Ja, en del har han lyssnat på, ah. han bara, men mest att jag tycker sammy ambitiöst att vi hör lirar Men, jo, men det, det är Roger ja. jag tycker roger också. Ja. Men det känns på något sätt att det, det, det är en, en grej i, i våra, våra båda diagnoser. Ja, kanske. Så, så känns det att Lite asperger. Oh. Och, det, och det är bra. Vi skulle ha ja. gjort det förra veckan, men det, det var ju varit smärtsamma grejer. Ja, oh. och gå Och sista, när var det för datum? Det kunde ha varit alltså för. Det var ju när du gjorde den telefonen då. Nej, vi var ju här en gång. Efter det. Var det? Ja. Eh, då hade det måste ha varit början där på början på juli. Ungefär två veckor som var det tror jag? Ja. Vad har du gjort under... under två veckor... Ja, då var det fantastiskt skönt. Övik. Två veckor helt. Två veckor bad. Två gånger per dag. Har, vilket var det då? Lomsjön. Skitskönt. Vart är Lomsjön? Det är den här stora... Lodalås. Men man, men man kör ifrån... Man kör Björnavägen bortåt från stan liksom. Ja. Förbi. Och så slämmar vänster. Nej, ja, men just, just ja. Otroligt skönt. Så att, äh, ja, badade där, spela golf varje dag nästan, eller tennis, sprung, mycket så här aktiv semester. Ja, det Otroligt skönt. Har du gjort någonting varje dag? Jag har, ja, varje dag, absolut. Men är du sen bad badkull? Nej, kul? men jag har blivit lite grann, för att äh, min syster son Viktor är otroligt, han tycker det är så otroligt skönt och kul. Ja. Så jag har ryckt med lite grann, och det har ju varit fantastiskt. Ibland kan jag dra mig lite jävla, oj det här känns kallt, men sen jag eller is har det skitskött. En sån sen liten sjö måste jag vara, nu när jag var så här så måste ja. jag vara den. Skitskött. En, Slä... bit, en bit över 22-23? Ja, någonting sånt där, 22 kanske. Ja, så har stått och slängt bollar där och så här, det i... kan vara roligt. Det har, det, har gått, det har ju gått somrar, då jag har, när man har summerat med skolan börjar så länge man jobba igen i eh, mitt i och så här och och kom på boden ja inte bara det henne så var det länge för mig också. Det var det flera år. Ja. För boden typ. Jo ja, jag, jag badade äh, tre gånger i år. Ja. Sist Sista det var ju hälsat på. hälsade på några som bodde nere just vi vi mitt mot cyklat vi vattendraget. där, men vi just vid fredens. Mm. Lite mot boden. Mm. Och där var det var det 24 grader där. Oj. Kroppstemperatur. Ja. Nu det tillbaka så nu det känner Jag känner en signal. Är det? Nej, det inte min alltså. signal. Ute på gatan mm. Alla samma signaler måste byta signal på mm. Ja, nej men det, det är faktiskt... Ja, nåt, det då, någon minigård då? Hör du inte till sommar? <laughs> nej. Det kanske låg. långård Ja, just det. Det är aldrig att gå ner på City eller Fuleparken? Nej, nej aldrig. aldrig. Finns det kvar? Fuleparken? Ja, det finns kvar. Och City också? ja. ja. Jag, hör, jag hörde av, av en, en som höll på, ja, du vet, Anders Idlöf, den 63 Jaha. via Facebook, ja, när jag blev vän med han för ett år sedan, så, så skrev man just att, att uh, City och ÖMGK, som hette heter där uppe, de slog ihop sina, så att det var, det var en, en förening numera. Jaha. Och Citybanan blev för allmänhet och Fureparken, det där var en körtävling och de här grejerna inte det och det var inte han som cykla dig. Jo jag vet han är om den förut i i, ja. i uh... det kommer aldrig hålla er väg. Nej, ni kommer aldrig hålla er väg. <laughs> Just han är om den förut. Inte jag sp jag hålla. spelar lång golf någon gång. Ja. Jag känner kompis och en kompis med Chico, en kompis inte mer. Prova kör den någon De bara så ärar Kommer aldrig hålla ja. Nej, jag har ingen kontakt med henne men jag råkar hamna i samma båt. Alltså. Eller just, i, just innan, när de slås. Ja. Flera som går upp med, med den här tutan. Ja. Gör det. Då lite förbannad på som kastar på. Ja, oh, nej. Inget sånt. inget sånt. Nu då, hur lyra? Eh, nej, Vänta, vad har jag gjort här? Vi, vi var ju nere först på Västkusten och Skåne. Mm. Oröstkörn med Helsingborg- man krysansta. Och och hemsidan. Vad har du varit? Ja. Men sen sen jag med, eller det Åsa som börjar med angående träning just. Det, det finns en app. Mm. Alltså en sju minuters en sju minuters app där man kan eh den här. Nu ska ska starta det låter så här. Let's go. Ja, då startar man så det först är det, eh, Jumping Jacks. Då ska man hoppa, hoppa och ja, slå ihop med händerna upp i... Det, det är väl aldrig amerikans. Jumping Jacks där jag bara gör i USA tror jag. jag ja, det, det, det, det låter ju som, som att det Jumping Jack Flash. Ja, det låter som att det, att det riktigt är amerikanskt. Mm. Jo, så, så jag körde... Åsa brukar köra det här. Det, det, ja, den här kändes bra den här appen. 3, 2, 1. Ja, nu slutar jag. Wall sit. Wall sit, då ska man ju luta luta sig med ryggen mot, mot äh, väggen och stå i 90 år. Mm. Så är lite vila mellan. Det här är, ju, det här var ju fruktansvärt jobbigt, ja, otroligt jobbigt. Det här, så jag, jag, jag körde igår första gången och så är det en, jag vet inte vad den kallar en en övning där man står, Då har en stor bakom det och så står du liksom och, äh, du sitter, när du sitter det gick ju klara om man kan man håller i sig liksom med, mm. med, med händerna på stolen som man stolbock bakom ryggen. Mm. Och då ska man träna eh som för eh, att göra det för triceps. Okay. Och då körde man ju farsan går då körde man. Det var nöjt till ungefär som att få se sendrag alltså. Så, mm. så jag körde två stycken som jag var tvungen att bryta. Mm. Jag vet inte vad jag gjorde för fel för jag, jag testar sen igen och då var det liksom då, mm. då, då, då kunde man göra. Mm. så alltså, så den twolben det är tips 7 heter den mm. ja workout Kört den varje dag? Ja, bara igår <laughs> okay. Nej, så det, den är den, den jag kört ja. Sen har jag väl Nej, jag har inte gjort så jättemycket Mycket mer Du har ju fyllt 30, så jag behöver inte hålla på The För big trio, nej precis Har du varit firande? Firande? Ja, nu är det har varit två veckor då, efter ja, ja, men just det, ni hade väl någon middag och... Jo, men just det, vi var käka Vi var åt på Oaxen ja. Eller hur man uttalar det Heter det Bakom Gröna Lund Och däråt och... och drack Jo nej, det var, det var jättetrevligt mm. Precis som min smak Inte så mycket folk Nej, äh. äh. äh, jag Det var jättebra, nej, men så nu fortsätter firandet Enligt den näslundska vägen <laughs> Året om här, <laughs> året ut Hela kalenderåret ja. <laughs> Måste man fortsätta Fortsätter vi börja på nästa år också Och jo. du är fyllt det, Att jag missar ja. det Ja, det är inte så Fjärde jul. och ändå så hade ju Pär hade ju lagt gjort ja, en annan ja, gjort en variant, jag vet inte, kryptisk ja på Facebook och och ändå så ja, ja det tror jag fattar inte. Men vi firar ju Peter i lördags. igen, hans, hans årliga firande eller hela året där i firande. Ja just det. Då var ju det ju man... i Danmark. Eller började kanske innan dess. Innan var det någonting, men sen, sen, sen, sen Så, det, jag var inblandat i fall. det var ju det i Danmark och det var ju hemskt länge sedan. Ja, 4 april. Ja, precis. Men det var kul. Mycket, mycket gamla reliker som dyker upp. Jag vet hur många du kände det, Evi, men det var... Jo, nej, men jag har jag hört en jag liten lite ja. name name och... Eh... Jo, man, man, känner igen. man känner igen de flesta. Några flesta mm. namnen har och man har hört av sånt. Jo men jag, jag När jag kom på, på Nynästvägen och körde nu När vi höjde med groben så kom jag på Men visst jag har ju Jag glömde present Present? Ja jag hade ju present till dig Jaha okej okay. Men den, den glömde jag Men den, den kommer vi till Tror, för, det kan vara Ja alltså, <laughs> det, det, det, alltså, det skulle vara en rolig grej så Kanske nä, nästa, nästa podd på ja. avsnitt så får, så får du öppna live Ja, ja härligt. Mm. Härligt. Jag tror att du kommer att... Och, ja, jag vet att du kommer att gå om det här. <laughs> Okej, okay. ja. ja. Det fint. Ja, fint. Det har ju varit ganska mycket... Uh, fotbollsscen tog vi slut. Ja, jag fick, jag fick rätt. Jag alltså, tippat precis innan du... Det är på telefonen, eller? Ja, just det. Då tippar vi topp fyra. Ja. Kommer du att vad du tippade? Jag tippade Brasilien-Väst... till brasilien West Tyskland. Brasilien-Tyskland, va? England... Älfemiskusten tror jag att tippa. Ja, jag kommer ta ihåg. Jag tippade i alla fall... Du har tre svida amerikanska. Tyskland etta, Brasilien, Argentina 2, Brasilien 3, Uruguay 4. Mm. Det blev 2 rätt 1 i alla fall. Mm. Eller tre, av de fyra var ju med, med Brasilien var värdelös på slut. Ja, jag Holland var... kom in. Mm. Ja. Men Brasilien tycker jag, ja. det, det, det var... Det var synd. ja. Eller tyckte du... Alltså, de då hade då då internet var inte bättre. Det nej, var det var det, var, jag det var. Neymar försvann, men samtidigt det hade inte räckt ändå. Nej, så. det hade inte räckt Och då då, då då såg man eller då fick man bekräftelse, nej, men ja, de var inte de var inte bättre. Mm. Och det känns också hade inte de här femma då hade de redan kunnat åktas alltså, i gruppspel eller mm. som, mm. som stöd då. Ja. Alltså jag har lite på Argentina för nå. Är höll du på Tyska? Ja, jag höll på Deutsche Mannschaft Ja, Deutschland über alles <laughs> ja, okay. Vi, vi det är bara fyra i veckväl Finalen i kväll gick kväll, gick med, med ja. sig var det Det tenderar ju till att bli Hyfsad Jo, ja. Ja, men, men Det var kul att det har varit mål på, på att, det inte varit, att det inte gick straffar i alla fall tycker jag Ja, absolut det tycker jag också För det här Holland-Argentina var, var Det var bara som en väntan tycker det kändes ja. På, på slutet av andra halvan ja. Och så VM-finaler som avgörs på straffar Känns ju fel ja, 94 ja, men, var ju det 94 var det och sen var det Brasilien-Italien och så tror jag var 2006 så. Eller? Jo de nämnde det, det var väl också Italien-Frankrike Visst var det straffar Ja jag tror det straffar från var annorlunda utvisad. Han hade gjort en skitsnick straff i början. Han tog upp en ribba igen. Nej, just den Han skäller och sen skäller, annars blev han utvisad och så sen var inte han mer. Och... Nej. nej, just det. Men frågan är om om eh, 90. Då vann ju tyskarna mm. med 1-0. Men det var det var ordinarie tid tror jag. Men det var straff. Va? Ja. Andreas fast... Drem. Ja, just det. Fasta var ordinarie tid. Ja eller förlängning kanske men. Det gick inte straffar för 94 minns jag, det, det var ju första Badiun sjöt, skit över Ja, just det Och Baresi Dunga satt den? Ja Om han var lagkapten till mig. med ja. ja, men så ja. VM, om, om du betygsätter fotbolls VM. Ja, men det var ganska bra och, Fyra, kanske Ja nu vi var, ju vi var borta på Malle så att man missas så man såg ju resultaten Och det var ju eh, Det var ju många skrällare, Eller många oväntade äh, Jag hade nog sett några fyra också mm. Ja men det var roligt att se faktiskt Ja Det var ju det var ganska roligt. bra, mycket mål och så. Det är roligt med de här länderna mm. USA och Costa Rica Algeriet Algeriet tycker jag Det var några ja, de, de av ja, mina, mina favoriter Mm. Ja men det, nej, men det var faktiskt. Ja, det blev roligt, jag trodde. Ja. Jag tänkte innan att ah, det kanske inte blir så kul, men det var ändå mycket klart Sen är det ju kul att det är att så många lag. Men nu var det väl 32 länder med mm. jämfört med när det var bara. Eller 33. Var 33, förlåt. Ja. Eller när det var eh, när det var 16 lag. I VM. Ja. Det var länge sedan. Va? Jo, det var ju länge sedan. Men, mm. men nu kommer det ju bli 32 i EM också. Oh, så där måste ju Sverige kvala in Det är ju rätt bra i så fall ja. Det går ju inte att missa nästan 32 eller 33 alltså, <laughs> länder, Hur många länder finns i Europa? Så kul, kul å, å, Jag räknur. tror det det, för det ska i alla fall öka Ganska rejält ja, då är Det är cash bara liksom. är ju, ju fler länder som kommer in Ju mer pengar till UEFA, liksom. Nej, Finland sitt intrånget i ett stort mässorskap. De Har, alla, har de aldrig varit med? Nej, med. de har aldrig varit med Norge för det var inte... Ja, det var på det. Norge var det med. Jo, Norge var det med. Drill och om ett han, ja. han hade en sån här... Ja, ja just det. Han, När det kunde vara på 90-talet en gång. Om det inte var 90 till och med. Han hade nog... Tre stycken tillslag. Sen ska det vara en målchans. Ja, just det. Han gick i Ja, just det. Drill och. och... det var ju länge... Danmark gjorde sitt första VN. Det var väl 86. det gick skit skitbra. Ja. Och Norge... Och Norge... Då om det var 90. Eller om det var ännu senare. Kom du ihåg vad spanjoren hette som gjorde en Massa mål? på Ja. ja. Eh, var inte botogen, ju. Visst, vi var på Danmark imorgon. Ja. Jo, men danskar, de, de hade spelat bra i gruppspel. De kommit från slog Tyskland. Eller spelade. Eh, nu kommer den här. Nu kommer mm. experterna in. Igen. Ja. ja. Men jag får att de spelade bra i gruppspel och så vann de sista matchen mot, mot Uruguay med 5-1 eller 6-1. Och sen så skulle de möta Spanien i kvartsfinalen kunna vara det. Ja just det. Och, så var det. och där, där var det, var det i plass fall. Gjorde inte han fyra, Botragendio? Men Danmark har ju vunnit igen. 92. Ja, de var ju inte ens kvalificerade. Nej ja, just det. Så var det ju... Vilket landbål som jo, det inte... Och ju Ja. Som inte kom och så kom de Och så bara, va? Sverige slog de ju Gruppspel Men det var i de spelade i Sverige Ja mm. Jag kommer ihåg när väg upp till Övrik i bilen så lyssnade vi just på På radio Sverige, Sverige England mm. Det var väl där Brolin gör, gör Ett fantastiskt mål Det där lite touch med ytterkina ja, ja. ja. De vann med 2-1 Tror jag att det var Och om inte var Jan Eriksson som gjorde Första han var bra på huvudet. Det, Jan Eriksson gjorde i alla fall 1-0 på Frankrike i första matchen. Mm. Jag får vattna att han gjorde ett nickmål mot... var på huvudet, va? Ja. Mm. Så gjorde han ett nickmål eh, mot England också. Kommer du ihåg att jag var franskman som kvitterade? Nej, men där har vi eh, Det fanns en. Mm. Mål, mål är skytte kungen, Papé. Rätt. <laughs> <laughs> det är lättare att komma ihåg de där gamla ja. det jag var där Jo, men jag minns... Jag, jag jobbar ute på pappa. <laughs> Jag jobbade ute på, på Sundskåden. Ja. Och så var det eh, en kille som, är, som är där, elever Så vi hade alltid en Och då drev av det drevs jag föräldringsarmén. Det var några föräldringsarméns lag som var med och spela med ungdomar där. Ja. Och så var det något, en kille som jobbade ute som hade ett, ett inbandelag som hette Sirena. Så de var med och hade samlat ihop en fotbollslag. Mm. Och då hade de, när de skulle ut och både lördag och, söndag, och så skulle de ut och slutspelet spela på, på söndagen. Och så hade de, de fick de liksom inte ihop några folk. Så då hade hade hassan där killen som, jobbade, eh, som spelade laget, tagit med en granne, en fransman. Och då kallade, honom, de kallade, honom, de kallade honom för pappen". han för Pappin. Och därför, det är kanske därför jag är mest med. Ja. han var ju helt värdös, han var ju då ingen fotbollsparkare som kunde... Men just det att de sprang runt och kallade honom för Pappin. Det är roligt då, pa, papphammar. Jo. Ja. JPP, jeppep. Jean Pierre, papa. jag ska, jag ska googla på på Patat sen när jag kommer hem och kollar. Är han kanske Frankrikes bästa anfallare en Nej. <laughs> bästa namn. Ja, bästa namn. Latini är han med mittfältare i alla fall. Ja. Men det här ja, det kan ju vara den här han som har sjuttit liga 58 också. Christophe Fontaine. Ja. Ja och 13 pits. Ja, det är Han gjorde skitmånga i matcher mot det var. Eller det var Toppet. lite så luret. Ja, han gjorde 5-6 ja. gjorde fem sex i någon match så. Så Men eh, apropå det så, så var det lite kul att eh, imponera när Klose. Att han ja, att han tack, inte... han är, är så det där med en tåspets. Ja, fast man såg nu det nu varit två Två mål som inte var inget speciellt. Mm. Det känns nästan som vem som helst att kunna ha gjort de där två Ja, fast ändå. ändå, ändå han, han är ju där. Ja. Så var det fint på sista, sista mål han gjorde. Då gjorde han inte den här volten. Gjorde du inte? Nej. Det på, jag tänkte jag inte på. Nej, just det. brukar alltid göra det. Ja, på första mål gjorde han det. Alltså. Och då höll han, höll han inte på att landa rätt. Nej, och precis, tippa ja. på. Han är på att sätta sig. Han insåg väl att nu... 36 år. Det är men men det är imponerande att vara med. 2017 ja, var du med VM. Jo, men han är ju bra, jag tycker Bra mål, ja. och sen... Tyskarna hade ju ett väldigt bra lag. som var... Ja, maskin. Ja, men, na, men de spelade ju rätt roligt också, tycker jag. Ja. det var ju för, för gamla tids tyska lag spelade rätt tråkigt och Holland spelade roligt. Nu är det nästan tvärtom. Tyskarna hade ju ett otroligt kort passspel. Ja, mot Brasilien var det som fånigt. Ja, ja. Det, det finns, jag, jag såg att det var någon som hade lagt upp ett, ett Youtube-klipp på, på den matchen Så var Ja Ett klipp Och så hade de på något sätt klippt bort alla brasilianer Så det var bara, var bara tyskar som spelar mot tomt mål Man vill se alla mål. <laughs> <så>. <laughs> ja det kändes ju så Det kändes som Sovjetunionen i hockey uh -huh. De passade en extra gång till öppet mål ja, ja jo, men precis fånet Ja, ja, men det ty, ty, ty, tyskarna är alltid bra. Mm. Sen har jag, jag har lite mer grejer också på den musikaliska himlen. Vi har ju att eh, Tommy Ramon dog. Ju. Ja. Vad betyder det för dig? Att han dog In, kanske. Inte så jättemycket mycket, men det, är, det, var, det var en fin bild som kom upp på någon social media där med tomtomslag på forskning från första plattan. Ah, Man såg bara väggen. Ja, ja, det var. Alla var borta. Ja, det var inte Alla inte gott. Han såg inte jag. Alla med ja. Han var sista. Vad spelar han nu igen? Han spelade Han spelar trummen på I de tre. På tre första plattorna. Ja. Och sen var det ju Didi, Didi spelade Nej. gitarr. Nej, Didi var basist. Det är sin basist. Och, och, John Ramon spelar ja, ja, gitarr och, och sånt. Jag, menar, för jag, jag, jag kollade hur, hur gamla han var. Han var ju som inte gammal. Han var, jag tror jag, 62 år när han dog. Han har ju varit rätt unga Ja. Eller hur? Alla fått can cancer, ja. Jag tror både Johnny och Joey fick ju cancer. Didi vet jag inte. Han, eller han var liknande. Jo, han var riktigt Ja, Riktigt mm. nöjd. Och de drog... De, de, drog de, dog, de var ju runt 50 bara. 51, 52, tror jag. Så de, alltså För de dog ju för tio år sedan. Ja. Alla tre i Har du läst eh, boken om Jon och Mo? Om Beng Tolson? Ja. ja. Känner jag prata om det? Ja, nej, vi är inte i podden kanske. Men, jo, ja, men vi om, Jag tacka om det. Ja. ja bra, bra. Jag tyckte tyck, ja, för... det var lite så här. Jag vet inte prata. Jag menar, om det, inte säga direkt. Nej, nej, det är inget. det var så. Ja, men det var, det var lite, det var ganska intressant, men det var ju väldigt för mycket om sjukdomen tycker jag för. Men det kanske var det som med. det ja, det är ju ingen filgodbok bok det är ungefär som Jag gick och såg den här, Som vi också pratade om någon 12 år sen. Nej, det var inget fint. Nej. nej. men så tycker jag Som han beskrevs där också det verkar inte vara någon sympatisk typ på något sätt heller. Nej, men han inte alls eh, alltså, jag liksom, ja jag vet. Inte. Men det är ganska bra. Ja, jag jag, jag, jag tycker jag tycker det var ett, ett bra ett, ett bra grepp att skriva. Mm. Och så att man fick, fick lite Historia runt det runt också så gör man mm. massa massa på som han hade varit runt och och intervjua folk och fått en mm. bild av. Det. Han han fick ju Bengt Olsen gör ju lite så här läsa den här och läft dr. Glas, vi hamnade ut över. Nej. Och då skrev ju skrev vi Bengt Olsson en, en ett svar på, liksom från en annan vinkel. Det fick han då Men vad handlar det till? om? Ja, men det handlar om. Det Gregorius säger han. Det, det handlar om den, den personen som dr. Glas vill ta livet av. I, äh, Nej. Ja, så skriva, det ska göras från sin vän ja. Gregorius. Fast oh. Nej, men det är dokumentär så en av många böcker som, som ligger i det så ligger i paketet för skolan. Det är en otroligt bra bok. Jag tror jag läste den jättemycket. Oj. Och, och så men alla har gjort Ylvas ölväresan mannen. Ja men Ylvas Söderberg det är min favorit Den allvar shamanleken är skitbra. Och ja, alla andra böcker är bra. Aha. De känns som det känns som det är modernt på något sätt. Och så skitsnyggt skrivet. Men när är det skrivna? Ja, 1800-talet. Slut av 1800-talet. man jämför med Strindberg, ja. det är ju svårläst. Hemseborna är ju att läsa. Ja, men den är väl lättast. Ja. Men, men Röda rummet är skitjobbig. Och, ja. Det skrivs gammal gammalsvensk så är det ja. väldigt krångligt också. Jag minns att när jag låg i lumpen så... så det, det var ju då jag började läsa. Mm. Och då var det mest eh, Steven King och Sjölvald och sånt där. Och då jag, då skulle jag ge mig in på Strindberg också. Och då började jag ju med det där rummet. slutar <laughs> och då... och du det? Nej, nej, nej. Nej, det är ju Den där var det hemskt läsa, den var jättebra. Ja, ja. Jo, men Bengt Olsson, jag läste hans senaste bok Swing. Mm -hmm. Den handlar om swingers, swingers. Swingersklubbar. Ja. ja. Det är alltså vanliga par som har varit gifta länge och så blir det intresserade av att gå på Swingersklubba. Ja. Roligt, roligt tema. Men det var ah, det var också ganska bra. Var det ny, ny, ny eller? Ja, det är helt ny. Fan, det låter, det låter som ett tips. Ja. ja. Men jag Jag <laughs> förstår det. Nej, vad heter Han skriver bra. Mike jo, Thompson. jag tycker han skriver fantastiska kröniker. Ja. Idén. Jo. Där tycker jag är det bäst. Du är bäst. Det är jag. Mm. Och återknyta till Ramons såg du där någon gång? Nej. aldrig. du då? Nej. Jag såg dem aldrig men jag får över, var inte de var det rågade de som var på på Roskilde. Och Ramons om inte de spelar. Spelar då? Det får vi det kanske kanske får utredning om. men däremot minns jag att på mitten på 90-talet så spelar de på Annexet. Det är en grej som jag ångrar var där ja. Nu har du kört och ser det ja, Nu har du kört skitljud de hade, ja. de hade ju kunnat kört med Tom och Ramon bara, bara på trummor Och köra Okej okay, nu kommer bli Skrigbom Utan som och ja. <laughs> ditt, ditt så. Som ensamheten av trummor Eller som det äger <laughs> <här> Eller som det är fantastiskt Det är någon sketch en som heter Trubbad ur Stefan Sen skulle spela på olika pubbar och grejer. och tror att han fanns. Ja, Trumpar du med ett halvmö? Nej, du trummen. Ja, vi ska börja med. Hotel telefonen. Jag sitter så alltså, och sjunger. Sen har ju en, en annan eh, ikon också dött. Eh, eh, inte ikon för mig, men jag för, för, har också sett på sociala medier för, för en hel del andra. Vad ja, var det? Eh, Johnny de Winter. Ja, nej, inte mer. mig. Vad har han betytt för dig? <gör> det är det musikaliska? <gör> Nej, nah, alltså efternamnen Lämna mycket av Winter, jag, jag gillar Summerbet Vet du vad, vad brorsan heter? Hans brorsa uh. Johnny, Johnny Summer <gör> Nej Det är inget faktiskt. Edgar Winter heter han Jag såg det Det finns någon platta som heter det, Där båda är med som heter Every Winter jag kan inte nämna en enda låt honom. Nej, inte jag heller. Man, man minns ju bara att han var Jag uh, av, har bilden av honom. Han var väl al al albin och ja. Och det handlade hans bror var väldigt ljusa. Men Ramones, var de det var jättestora för dig? För mig var det okej, okay, liksom. Jag köpte plattan Rocket Rush, ja. och det ju skitbra. Men jag hängde inte med, liksom, jättelänge. Jo men jag hängde med ganska länge Rocket Russia hade jag Och först kanske uh, Nej, den, den köpte man sen uh, Road to Ruin Den kom vi sen ja, just I to be sedated ja, Och den som kom innan uh, Köpte jag ja, men Från Rocket Russia Och så fram till, ja jag vet inte Till uh, slutet på åtten mm. Pet cemetery var sista. Ja, det Ja <coughs> det, det var mitt no 80 tal 86 kanske Nej, det var sen. Var det ännu senare? Ja, jag, jag tror att den var, den var 89. Den ja, kanske den. Ja, men det kan nog. ställa. 88-89. Ja, just Fantastiskt. Ja, men den var du. bra. Och en fantastisk låt. Jag såg aldrig filmen. Mm. Var den bra? Jag såg den då. Tycker skitbra. Så den skitbra. Sen har jag sett den i också. fruktansvärt. den <laughs> Men du var på bio, va? Jo, jag såg... Eh, Aperandsplanet. Aperandsplanet såg jag äh, nyligt här. Vad den då? Ja, den, den var bra, tycker jag. Mm. Den, var, den fick en fyra delen och det kan jag väl hålla med om. Ah, okej. Okay. Tips. Ja, här tips. Mm. Vad det nu heter, Aplansplanet ja. uppgörelsen eller, eller någonting sånt. Mm. Ja, men det, det, var, det var bra. Mm. Ett tips. Och jag, jag kommer vi på på uh, vad är det är vi då ska hitta till till mm. Lamo som är uh, angående låt. Ja. Måste vi ha någon Lamo att slå på skjutet? This is rock and roll radio. Ja, visst. Min favorit är Rockaway Beach det, det Är för, det är för Nej, det, det är för Rocket Rush Ja, just det, andra låten Ja, det tycker jag är ja, otroligt bra Alltså Kinas punkrock ja. Det var den jag köpte den för Men Rockaway Beach, så ja, den brukar jag fortfarande köra då Nej, den ja, är Grymt ös Och det ligger väl i, utanför New York Ja, det ligger där på Long Island Rockaway Broadway. Beach, de kommer därifrån där från Queens, eller, Queens. Det kanske... Men visst såg du den i dokumentären eller vad? Jag har köpt. Jag tror du lånar Ja. Queens, Queens eh, kommer från vad heter den? Forest Ja, det heter det förut. Det hette Flushing Meadow. Uh -huh. allting, ska, allting ska ändra. Jag får, jag får inte vara som då förut. Forest. Ska du inte göra en eh, Ramones-vandring? En Ramones-resa? Ja, då du är i New York. Att man åker ut till... Fifth Third and Third kan du ställa upp. på. Ja, men det gjorde jag förra året. Okej. Okay. Då tog jag, tog jag bara ett kort på uh, Fifth Third and Third. Mm. Och så skrev jag bara någonting. Fifth Third and Third, uh, menar, det var en textrad. Text, uh, och då var det, det var jättemånga som, som sa det där. Och tyckte, ja, och likade och, och kompiterade. Ja, och sa att det var där manliga prostituerade fick gå. Ja, precis. – Visst var det? – Ja, jo. – Vad är det han gjorde för att fixa upp Knark? Tommy Römmond? – Nej, Didi Römmond. – Didi? Ja, Nej, just Didi, förlåt. – Just det. Ja. – Ja, men så heter det Römmond i S Band. Det hade varit kul att se faktiskt. – Ja, men snart är det Nidhjärn för det. Så Snart är det Nisse Ung. Ja. – Det är, är taggad. – Ja, men det, det blir kul. Och sen att det med, med Crazy Horse också. Ja. Det blir, det, blir, det blir fantastiskt kul att säga. Men man vet ju inte, han kan göra sådana här. Men det ja. låter konstigt om, om Crazy Horse skulle med och så skulle de göra någon, någon experimentella grejer. Ja. Ja, jag hoppas det blir så här bäst då som, som vi såg. Det ja, som inte jag såg. Ja. du ringde du ringde när jag var på Kreta och så lade på lade på du. Ja. under kom så här. Men du nej men ja, ni ringde. Ja. ja då, jag var när, det, det var om sent. Fånig tjänst det tropp på natten När vi ja. låg och sov och så hörde jag något skräm bakgrund så där klickar ja, och jag, jag orkar inte. Jag orkar inte. Ens. Ja. Försöka, och de inte trötthet, jag försöker. vill inte ha trötthet, inte orkar Nej, ja, jag vill inte. Jag vill inte höra det. Sen är det ju eh, det är ett gitarrletande också. Ja, det är ju skitspännande. Jag fick, jag, jag ska få en gitarr här i i julklappar på sig, i 40%. Mm. Både var jag sugen på en sån här rickenbacker. Och du är ju rickenbacker. Twelve string. Twelve string. Mm. Du är rickenbacker, ja. ja. ja. Och jag kollar jättemycket på Olika modeller. och ja. Men... Det, ja okay. jag tycker du ska känna på dem faktiskt innan för att, som min jag tycker det är ju en svår tycker du det? Jag provar ju olika som har varit mycket mer lätt spel och man känner väldigt tjock tjockare, tjockare hals eller vad? Nej, mm. ja i och för sig de, jag provar sex strängar så här gamla vintage som mm. heter du på på det var skitlätt mm. mm. Men det här är lurigt det så att det är så smalt så att 12 det blir lätt att man trycker på ja, annat. Ja, att det blir lite så här stumt och såhär Tycker inte du det du spelar på? Om man inte spelar sträng för sträng Det kan vara lite... ja Jag känner jag inte är så tillräckligt bra Så att jag kan Eller jag, jag, har, inte, jag har inte mycket att jämföra med Nej Men nej, det är ett tryckenbake Men backen. sen är de här box Och där lyssnar jag på, på, på någon som gjorde det på ett Youtube-klipp. Mm. Och han sa det men det var en torsdänga sån här teardrop-box som Brian Jones hade i modellen. Mm. Och han sa att ja, den, den här är lättspelad. Och, mm. Ja, men, vad, vad menas med det? <laughs> ja, nej men ja, precis. Det är därför man ska testa dem. Ja. För att vissa tycker man oj vad lätt. Det är som per den här som handlar i köket. Ja. tycker jag är jättelätt att spela. Akustiska. Ja. Och så, det säger han själv också, jämfört med den här dyra Gibson som man har. Den, den andra akustiska. Den måste ni spela in först. Ja, precis. Jag har sagt det också. Men det är därför, det är därför vintage gitarrer är så populära. Dels liksom man, de är inspelade. Ja. Och lättspelade. Allt är liksom på plats. Kan det kan vara höjden på strängarna. Och ja, det kan det säkert vara. Men det, det tar tid att spela in. Den här har jag haft i åtta år. Och den tycker jag blir bättre och bättre. Den här akustiska. Ja, ja. ja nej. Det är, men det är kul letande. Det är ju ett, ett roligt problem. Trevligt problem. Det angenämt problem. Du kommer bara så här, ligga sömlös. Vox, rikken, macken, vox, rikken. Ja, ah, jag vet inte. Någon, någonting skulle bli, men, men, men det var ju som när jag letade den här, den här akustiska torrsträngaren, den här sigel som jag har. Ja. Eh... För det får vi också runt och prova en massa massa och det var liksom... Jag hittade ingen... Jag tyckte det var så, så grötigt allting, mm. men, men då den här har lät... Den här kommer man nästan i alla torv, mm. olika tonerna. Ja, oh, exakt. Exactly. Nej, jag, jag tror att man kommer få en uppenbarelse en när man står med just den i tallen. Ja. Mm. Har du, du... kollat på hälsdagen? Nej, jag, jag har inte varit in och... Mm. Någonting. Du får köpa en ny eller behind Ah, jag, jag vet inte. Det är, jag har jag ingen aning. Nej. Men jag, jag, jag, jag ska kolla. Det fanns en återförsäljare där i, i, i New York. Som man, man får kolla på det. Jag, hitt, jag hittar ett roligt band här. På torgen ingenting. Eller på torgen band. Som hette. Mystic, Mystic Braves. Mm -hmm. Det finns på Spotify. Mystic Brave så sista plattan hette Desert Island. Okej. Okay. Det, det är inte rätt på och så ser jag omslaget så, så... Men ja. jo, men, men den, sen hade de släppt en platta. Det var dess andra platta. En, en platta har de släppt tidigare. Som låter jättemycket alla loss. Det var ändå soltorka. Sol soltorka. Och du ska bli ännu, ännu varmare här ja. framöver. Vad ska du göra resten av en semester? Ja, no, eller jag hörde min kusin skulle komma och hälsa på, här Ja. En som vi hälsade på där nere skulle komma på fredag. En underdagen bara. Med sin fru också. Kommer kom med gamla faster åt fem år också. jag. Det ja. var, var trevligt. Så det, det är väl på fredag och torsdagen. Hon lägnas till att städa huset. Okej. Okay. Vilket du har ätit i Jag vet du skulle dit, ja. Miami. Miami Sound Machine. Och, det blir, bara, det... Blir, Igen, eller? Ja. Mycket solning men, <laughs> men det måste ju vara Som vi sa När jag pratade med dig till för det Är inte det samma sak som Som Kalifornien typ Jo, fuktigt och varmt ja. Jag tror det kommer vara jobbigt På ett sätt, men samtidigt så Det här blir när Det ja. var i Kalifornien, eller Los Angeles, 1998 På sommar ja. Jag tror det är ännu värre då, då, då var det alltså tiden och med på 40 grader ja, En, ja. en utemuskonsert var det och då var det 40 grader mm. Tommy Dunbar i, i eh, Ruby Han spelade i kortbyxor och flipflop Och det kändes ja. jag så mycket och ja, Det var inte så mycket rock'n'roll Nej det var inte så mycket rock'n'roll Och då på sådana här utomhus Amfi och mm. Amfi teater Man såg folket flytta liksom eftersom Från sidan till andra sidan Före det skuggan Jag känner, jag har ju inte stora någonting jag knappt ute, för ute Under de här veckorna mm. Jag De här. Sa, nej under där ja. Så jag, jag satt kvar i solen bara ja. och pråga med en hel en hel eftermiddag eller en och det straffas. <laughs> ja. nej, det, det, det, det är bra. Men det var mer tänka <laughs> okay. jag mot att någon liten färg då kanske var vitare. Vitare, vitare. fint och det en ännu vit. Eller ännu vitare när man kom igen. Ja. Ja. ja, det brukar jag. Ha. Ja, nej, nej. Du, jag ska och Hekea eh, är för handla men hämta hämta dotter. Jag ska fortsätta jobba över helt. Vi fick mycket att göra i pressen. Det är mycket man jobbar hemifrån. kan vi kvällsko. Ja, det är så det värsta. Men det är perfekt. En uh, okill podd. Ja. Och så drar vi igång med Ramones. Ja, men då syns vi, då syns vi snart igen. Ja, det gör vi säkert. Ja, bra. Alla bra, Allra, hej. Hej. One, two, three,